скульптурової роботи, але тут мене спіткало ще більше диво. Міліціонер був живісінький. Усяке буває. Мініапокрив циклу «Прощавай, Суржику». От питається, наша та культура нуждна – або, к приміру, історія, не кажучи вже про цю, ну, наприклад, нумізматику. Цей випрос же мучить усіх. А. Щоб громить врага. Кому ще непонятно. Бо що ми з неї зробили? І можемо лише сказати, нізя ждать милості від культури. Після того, що ми її... Привратіли, що вже в газетах, а в чоні її, то сумніваються. Наприклад, чи принадлежить вона народу, чи народ принадлежить їй? А Читаю. Може тільки бить цивілізація без культури, а культура без цивілізації? Кому яке діло? Тут надо і начальство зрозуміти, бо воно сильно ж зайняте, що в нього ні на що вільної хвилинки не буває. Навіть на лічну життя. То він її візьме на культуру тоді, коли за нехваткою уремня змушений просто тут, у кабінеті, овладівати секретаркою, бо ж йому фізически ніколи добігти додому к жені. Бо тут же нарада на нараді. Літучки тобі є же секундні. Ясно, що коли трапляється вільна хвилинка, начальник бере і починає думати, а що вони, ці культурні люди, отам сидять і вигадують? Що навіть культурні критики і ті не в суставі пояснити друг дружки, або що воно може вилитися? Та що критики самі, і сатіля не способні втямкувати, що вони виділують. Отут починається то, що називається тайною. І от хто самий тайний чоловік? Ясно, що ніхто не вгадав, бо він сильно дуже сам засікречений. Боже тут у нас у Києві один такий ніказістий дядечко, а сам лічно. Такого, понавидумував, лише, слава Богу, не в культурі, а в науці. Бо він лічно ізобрьов ядерні боєголовки касетного навідєння. Що потім цілі інститути і производственні комплекси не встигали производити ті його винаходи. Або він так. Ходить, ходить, цвіточки збирає, Доки він їх рве, а потроху у голові йому щось зовсім протилежне складається. Тіпа земля-воздух. І навіть цей чоловік був дуже засікречений, бо хто його ум од ворогів встерегти може, коли наша розвідка з контрразвідкою давно була продана їхнім чинушами за великі гроші. Тоді наші думають, ага, як його не сікреть, а однаково може взлітеть на воздух разом з експериментальною установкою. Ні, тут ризикувати нізя. А ну зробимо з нього простого київського ботаніка. Ні один шпіон не здогадається. Отут ми і підходимо до самого найголовнішого, Що мозг генія – це така своєобразна штука, що у кожного із них вона ні на що не похожа. І от щоб цей мог весь час видавати продукцію, йому потрібно що? Питання. Лише не в виді чорної Крим, чи, скажімо, красної, а зовсім наоборот. Йому хочеться... Їсти те, що ми самі дуже рідко употребляємо, а саме – духовна піща. Сталін це бистрінько сообразив, коли Гітлер від Кремля підступився. Шо вночі з їхніми умами – це не те,